سورہ النملو مکی صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے ختم دے پس سورۃ الشوراں نزول کے اعتبار سے ختم دے بعد الشوراں ترتیباً نزولن بعد الشوراں ربذ سورۃ مکی صورت سردادیں مکی صورت کے رد شریف البرکات ہو ن د څورته دا وایي چې واغدار متصریف زېما عالم الغيب زېما زکه بل څوک برکت چون کې نشتا د څورې دغه علت شو مکه څورې کې رد د شې پر برکت د کې علت ولي بل نشتا زکه واغدار زېما او متصریف زېما دې مونږه سبب ده نه مخکې سورث کې رد شریفې دعا او شو اخر کې فرات د مولانا لیلان اخر دې صورت کې وایي ما ته زکه چرواه زلائق د چرې ما ما ته زکه فریاد وکا چې زلائق د فریاد ما داوره سورث نفیل الملغی دا دو داويني نفي دلم الغيب او نفي سلامتيا غیر غيرنا نبلسوك با پرطوماني پوشتا او نبلسوك کولی ورقولشي بغير دا سوابنا خلاصة سورة دانا نمل دا دو سيري اولي سا دا ياشا پكش پيتا پوري بلد دارك او دویمی ستر اخیر دو قرآن او دا اخیر دو سورت اپوری شپکش بیتن آخیر اپوری دیوو لے کې دو مسئلی بیانی یو مسئلہ عالم الغیب زیما اگورا سلیمان علیہ السلام دو ملکت دو بلکیس نخبر نشو اگورا موسی علیہ السلام دخبل امسان خبر نشو مولانا روم وی علم موسی چون کې شد در غیب وبن علم موشه کې بواد ا ارجمان چې موسی بغه ونفي منګو کور وسپوش او د دې خلاصه راخلی سپاره نه چې پارس فوجي نو کل العالمو پینځش و نه په اسمانو والا بزم غو باغ مگر الله غدان الله زه مسळा سلامتي ازور کو پاره دعا کېات یو اګه دو دلوط علی السلام دمو اګه صالح علی السلام صالح علی السلام سلامت جاي کې ما ته محتاج آهو لو در سلام سلامتی ہے کہ ما تج محتاج ہوں اور یہ خلاصہ اخلی آیات ادب سننا والحمد لله والسلام على عباد الله الصفا او ادلہ ذکر کی پردوان مصرو علیم الغیب اللہ دے سلامتی ہے اللہ اور کئی دلائل قائم نہیں پارے نہ بیا جے میں سکے زجر پہ انکار دے مقاصد اربا زجر پر انکار دو قیامت زجر پر انکار دو قرآن زجر پر انکار دو توحید زجر پر دو رسالت ناولیس اکی دو مسئلی شوی عالم الغیب زیم پدی دو آقیات اولدی خلاصہ قل اللہ عالم دیم السلام سلامتیہ زورکوم سلامتیہ زورکوم پدی دو آقی صالح علیہ السلام ماتمتاز نور تعال السلام ماتمات او دغه فرصا الحمدلله والسلام على ابا الذين الصفا سلامتی اور كون کي الله دې امتیاز سورينمل سورۃ ممتاز دې پننه بيد الغيب او پننه بيد سلامتیان غير الله دریم سورۃ ممتاز په خروج دعوی رس وراشی خروج دعوی ثاویری برابر واسو او دریم سورۃ ممتاز په تفصیل د مسلې د الہ دې سورۃ کې د مسلې د الہ تفسیر شې او ظاهر شې اول د سورۃ کې ترغیب ورکه قرآن تا واسینا تلکایت القرءان داتون القرءان دی القرآن دا ایاتونا دا قرآن دی و کتائی موبین او دا ایاتونا د کتاب دی کارکون کې دا رس و چون و چونکی دلن اقلی صورت کردی زکی موبین لپد روڑ او د مکیو علا حال نقل کن زکی دا قرآن لپد روڑ لیں دا دی امت واقعہ دا, دا کتاب دی دا, دا او زیر اید پار دا مومنانوں مومنان سوک دی دا بشارت اگا سانجی په منځ کې دا مانځور کې او دی په آخرت یقین کاين اوصفيه یقین اگا سانجي مان له په آخرت خيست کړه موږ ته بدا مال دي فوم يمو دي سرګردان دا اگا سانجي ديو دی لر عذاب نه کا عذاب دي دی او دی په آخرت کې توانيان نه وئنك لترقل القران ذا ترغيب وركه قرانتا يقينا تنت لترقل القران لترقل القران خذ لشه ذات قران ذات قران ورزول شه لترقل القران ورزول شه ذات قران ملذون ذا طرف ذات حكيم عليم حكمتون والفوان تال دي ذات قران لطلق القرآن قردو لشیطات القرآن در طرف دم حکیم علیم حکمتون وعال ذات پو ذاتم دا سلوی ذات قرآن در کرده دا قرآن مخلوق تورسو <تصفيقك> او مسئلوه تورسو چه بل غیب دا بل حجت روان نشتا قال موسا داوله واقع دی کرکن پا دی چالی من غیب زیم موسی علیہ السلام، ملکت بل قیسن خبر نشو کلاچی موسی علیہ السلام آلق پلتا ما لیدل ای اور زوراتو کم تاوستا لی او نابی خبرن خبر سوک برات لار سمکی یا بیاو ماما پلی یاو بیاو ماما اغسوک چی ما تا لار خی اواتیکم بشایم یا براورم تاو سلم با خبسین زلیدن کی دیا پارچ تاو دا شایین زکا موسیٰ علیہ السلام دخپلی آلی سر روان دی د حلت تے وکانت ممترت وکانت باریتن ممترتن شپیخو باران وریدو دا سی تکریفو او کلچ موسیٰ علیہ السلام تل لیں اللہ پاک مامورا کر لے چلاش نا پیغام رسوا بی بی پاغے پا دے کڑ لے بچیل تے پا دے کلی سلیہ قادرس سے وسبی ملاقات شی دا سلیہ قادرس بیان ڈو اللہ تو تبدیل کر لے فرعون تے دین رسو لے دا دمو صالح علیہ السلام شانو آواز ور توشوں بابا سالکم تصلن فلما جاء شرایه تواز ورتو شو ام بوریکا برکتا شو لشه دے پاغ چا کی فینار ای پی تل مین نار چہ پتلب دور کی چ موسی علیہ السلام دے ام بوریکا من فی تلبین شو لشه دے پاغ چا کی چ دور کی دے او دے ام بوریکا مکان النار برکت والے یارا شپ مکان دور کی چ ملائک دی برکت والے یارا چ مکان دور کی نی چ ملائک دی ومن حول چا پیر دین دے علیہ السلام یارا سوچ په طلب دور کین چ موسی علیہ السلام دے او اگے چا پیر دین ملائک یا اکس ام بوریکا من فنار من فی مکان نار برکات والے جا چې مکان دور کی چې ملیک تی هغه چا پیر د ورنه چې موسی عليه السلام دې ومن حول اچ چې چا پیر نه دې او سبحان الله پاک دې الله رب دې د مخلوقات هو اے موسی عليه السلام یقینا زيما الله زور او حکمتون علام نو ورز هم صح پن بلما رار کړه چې لې دې لره تاتزو چې راخې دا تابې مار دې واللہ مدبرن واردل موسی علیہ السلام شاکون کی ولم يعقب رسل نکاتو وګورا موسی علیہ السلام ده حق د امسان خبر من ورته یا موسی اے موسی علیہ السلام لا تخف میرے گا انی لا خاف لون ظ نری کی واپس انکه انبیا ظاہری انبیاء اللہ من ظلم مگر چاہتا ہے تو انبیاء ہوگی بیا بدل کو حسناً بعد اسو نیکی پس دبا دینا دارو کو دیری زمان پا کے انبیاء نہیں دیرگی مگر اگر اسو ظلم کو دیریگی نولی انبیاء ظلم کیسو دائیس اسنا تصیل ہوئی دا من قطعی متصل متصیل نہ دا لا يخاف الذين مرسلون وغيرهم خ خا... وغيرهم خائفون لا يخاف الذين مرسلون وغيرهم خائفون نور خلقريږي انبيان لريغه نور لريږي په دې نورو کې لكن من ظلمى روح المانيوي لكن من ظلمى من سائر الناس چا چ ظلم کو په نور خلقو کې به بدل کو نیکی په زبر دینا ن وفین ی غفور بخون کے رحم کون کی نور خلق عقب ظلم خی خ بیا بنی کی گین کی زہ بخما ز بخما و ادخل یدا او دن نگ فلاص تفبل گریوان کی راو بوزی تکسپین من غیر صوب غیر دا سمر ازنام فیتی سیایات دا متعلق محضوب فوریم از اب فیتی سیایات لارشا پدنا موجزاتو باندهیم فیروان تاو قوم داگتا یقنان بی کانو قوم فاسقینو دی قوم نا فرمانو نوار کلانچ راگی دوتا آیاتو نام دلیل زمنگا مبصیرتا دا پار دا پوین وَيَالفِرْعَوْنَ هَذَا سِرْمُبِينُ ذَا جَذُذِ خَرَا وَجَحَدُوا بِهَا أُنْكَارُهُ قُدَي وَجَحَدُوا بِهَا أُنْكَارُهُ قُدَي وَاسْتَغْنَتْ أَنْفُسُهُمْ او وَاسْتَغْنَتْ حَال دَے چې یقین کړو نو دی پدې مسأله یقین کړو چې ده یو جحدې انکار دې جحدې ته وای چې اول خبر یقین صفرو دي خو نه انکار عام ده چه خبر زین تا پیوتیو کنی پیوتیو کنی پیوتیو کنمانی ندیو جا حدون اللہ خبر مانی پوشیو بیان من اللہ پوشیو بیان من اللہ واسلی قناتا انپوسوم یقین کرو بذی نفسونا دیو ظلمن انکار اوکود وی ظلمن وعلوان دو جسر لوینا فانظر نو گورا سر انجو انجام د پساد كون کوم ولقد اتینا داوودا دمو اخیز کر کئ داوود علی السلام دو ملکت د بیل قص خبر نو عالم الغیب الله دې ولقد اتینا یقین ور کړه موږ داوود السلام ته سولیمان علی السلام ته علم من فو ما ول پور, پور کړوا وی رود دوانو الحمدلله دا الله مناسیوتو نه الله الاغزاد فذللنا چه ور کړیو مونږ الاکسیلین پړې ورو د خپل بندي کانو مؤمنانو نه ورساه سليمان سلیمان سليمان سلام السلام داوود مملکت د دا داوود عليه السلام وکاله اوې اے خلقو ولمنا منطق ته خو دې شي مونږ تا خبره د مارغانو خلق راځي مونږ لا الله دا معجزره کړل د مارغانو به خبر پوېګو منطقه ته او تینا را کړ مین کو لیسنداری دا اریوشینا دا کوری اورفید دا دانش دنیا ٹول شلو نہ زکم لکد بلقس و سرنو ہایو زوری شعر دا, دا بچے سر مناسب دار اللہ لارا کڑنی ان ذا یقینن دا لو الفضل مبین دا کامیابی یاد بذكارا نجم سلیمان علیہ السلام تلخر دد د من الجن، او د پیریانو انسانه نو تیر د ارغان نه فونیځون د او ټول سپ، س پهسب سپ شو ح تر دی چرا پهکنه د میږو راغې سلیمان ل سلام د میګو پهکننده اوغ میږي میګو دن نهشي ممس کې نه کوم غو خپروته او د نه چکې تا او سره سلیمان ل سلام لخر دا غوم لا شروعون او حالدي من نه پتا نه سليمان عليه السلام دا پتہ نه د میګي په خبره کې هغه بلاغت یو ندا وګوره يا ايوهنمل ميدا دمو تمبي ايوه يا ايوهنمل خبردار اي ميګو جما تمبی دریم تسریب الاسم انمل یا ایو انمل اے میگو الاسم او بنظم امر ادخلو مساغینکم ذن شئی ادخلو دنشن او سپغم پدې کې عام اسم دي ورکه ای او او خاص اسم دي ورکه سليمان دا جنود وهم او سليمان اتم او نه هم دا اړینې طرف نه اوذر ذکر کړي هم لا شورون دیو با نپوئی با او بو چکی پو بنائی دا لس نکتی دا بلاغت فبیان دا میگئی کی دیو جنا سولیمان لیسلام میگئی طلب کرا او دیتا اخکول واضح کردی سغواری چی در کم درا سلیمان علیہ السلام تو می گئے مڑا پخدار کین تان وصول واڑا کوئی نہ وصول واڑا کوئی خارا کیویا کوئی زدن رزق عاجلی دو کارن زیاد کا یہ میں خراق سوا کا اور دو منٹ سوا کا سلیمان علیہ السلام پسلو وردی زدن زیاد کا دماغ خراق زیاد کا دماغ دیو جنا سورۃ مصمٰش بنون نمل باندھی ذکر عمل اقران تو بلاغت ایو ان نملو او فتوسما زو ایکان او غد سولیمان علیہ السلام مسکی ذینا دینا اویے ہمارا با طاقت را کی ما در شکر و کم سا نعمت آ چگڑے فماو زما فمو رپلاروں املو کم نے چ پسند تفقد معنا طلبوا مغابان ثاني او شی په ناشې او دا غي طلب کئ حاضر و اوسه وقاله ان ما الیصی ما در چینه مرشرګک یا دې ته وایبین نا غیر جن نا دا مرشرګک نشته کزینېما سزا لایښو لو ازبان عذاب ورکوم ته عذاب سخت او یا وزب حکوم دره یا راته کې ما ته بسلطانی مبین په دلیل ښکارا کاردل به ورودي فمکس غیر باید رنگ تیر کاغ نه ډیر مکس درنگ تیرول حدیث کی راضی یو غزو باندې روانو علي سي رضى نبی عليه السلام ولي ګلوبو بسې منغ تلاش دو بو کوو زنانه او بو سره منغ داګنه دو بو متارفو کړه حدیث کی راضی فمکس نا غیر بعید منغ تیر کوو ډیر نو لګवंतې فمګه څاغې رباېدو درنګي تیرګونه لګو غیر بعیدو نړېرو وکاله نو ویلو حذو یاته می کړی را پاره چې نه خبر شي پاره او راتمی کړلې تا تا سبا خورنه په خبر یقیني ما خو اغسل دلی سليمان عليه السلام تا تنيخ خره تني نه ګورا میګای په ځای پووا چې سولیمان عليه السلام عالم الغيب نه عالم الغیبی واضح اللہ دے او انن با گڑ پٹی او ریکن او دا بیاقیدی چې با او پا حال پوئی زمانہ خبردار دی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے دا دا میگے نلان دینی میگے وین ریپوان وقالا و تبس سمت بایکن من قولا وقالا رب یو الله تا را کی شکر وکم ساده غنه مت چکړې دې پما او زما په مور په لارو او چهمو لکه مخون تر زواحو زمانه فقې او ځنه کې ما په خپل مهرباني خپل بنديګان نه کانو کې وتفقدت پیرو نو قال حظ بما علمت وحيد بي ميگه وي په هاته می کړل پاره چې تايه هاته څنګه کړې پدې او راتنه می کړلې سبا خاورنه په خبرې کېني این وجه تمرات ما مندل خدا تملیکوم چې بچاو پای ورکړشه ورکرشه ورتا مين کولی شه د اریوش زورينا مين کولی شه کول اورفله ارزورشه کني د سلیمان علی السلام با چی خو سر نو ولا ارش نازیم دا غیر ارش نو وجت مو مندری مودا او قوم د یزودون لشم سي سیده کور انورتا بيد الله نه شرف کداو وګورم مولا چرگا وڑی کے وانت مر گئی دا پو پشیرک خفا دا وے داخلہ کولی شرکئی دا داخلہ مولے شرکئی اور انن برادرن سوم راجا کر گئی دیکھ خوشحال خوشحال نے اڑو دا شرک نوں نالی جہ دا عالم کی شرکی دا وری کی دا مولا چرگا ک نلا نشو غور آ سوئی دا بے مندا قوم دے سیدہ کہ نورتان بے دار لانا او خیستہ کڑے دا شیطان پتا عمال دا دیوں پسد دا ہم بنکڑی دی دنیغی لارنام پا ام لایتا دون لارنامی اللہ از جو لا زائد دیں لایتا دون لے ایز جو دون اللہ سی سی دو کیا اللہ تا دے خبر تا لارنامی او یا متعلق دے تاریخ غصد دا فورے پسد دا ہم بنکڑی دیوں انی سبیلیں او من ایس جدو ده دین چی سیدو کی اللہ دی اللہ تان بن دین بن کردی من کردی او درم چې زین سرو لگی وزین لهم شیطان آمالهم اللہ ایس جدو خیست کرلے شیطان ته بدا آمالو اللہ ایس جدو چی الله که اللہ تان جو اللہ ده سیدن که اغزاتو یو خریجو الخب آچی پیجنی پٹھ یو خرجو ما نه یا علم په جنې پټ په اسمانو زمو کې او یا علم په دې پاره چې پټه وي আজি سرګندوي الله لا اله الا هو الله نشته اج تر عام غریو الله رب دې عرش لوی تعالی سنظرو او سيدنا عليه السلام ګورو منګه چریشاوې ام كونتمینل کازمین قدرو جنې اذا بکتابي وې زما راخط دا فالقی اور ذلرا ایتہ ملاحظہ کر کرانش پیغام د سلیمانودی لا شبا خارتا میاشتو باندې سفر دی قت کو خیر کی گرزی بلقیس دی معلومه یو سپین بنگلا خار کی گرمی اټیم دی خلکو ده دین دی بلقیس معمول داو دیوا دروازه بند کړه بار وچو کیداران ولاو کونجانب سر لاندې کې دینو دین او د وښو ملاچر کا کلاڑ د بنگلینا چا پیره تایگو زی ګوری بنگلې تدنشی روشندان یولې کولاو دے پر روشندان لاردن نشو ختی اور بلقیس پسینه کې خو بلقیس بیدار اوره پاسه نا پویری دا, دا منډے کړه دروازې تا خو ځان نیو کته ارس په زیری لپاس کا ته روشندان کی ملاچر کا نسه لکی وې بلقیس وو شجدا ختم ملاچر کا کرا وړلې نه پهې او خیاوه با چاهوه خیالی وکو چې د چاختت مرغیرره وړین دغ سرهسونطاقې د د مقابل غګرانه ده د پارلیمنټ جمه کوون شوورته ري چې څوکو د ب کتابین سا زما داق نیو دا دی نی غور د هغې ته سما تو لانو وړه هغې نه وواړهې نه اوګ کوګوره ما درجون س کوي څ جواب علتا اویل بلقیس اے دلی زمان این یو کلیای کینن ذو ورذول شیما ته کتاب کریم ذاتمن دا خطه سلیمان علیہ السلام مضمون دادې دا دا اس... دا دا و اینو بسم الله شروع دا پنوم دا الله چه اس و اینو بسم الله مضمون د خداد دې بسم الله امداد غوړې پنوم دا الله چه مهربان رحم کون الله تعالی علیا سرغشیما کو جمع اور راشیما تبیدار خط کی د الفاظ نه اے دل زما پطورا کیما را زما پکار کی نماز په سره کون کی دیو کار تر دې چتا سوazir شیما شورتا وی لغی من اولو قوتن خا صاحبان د طاقت یم اولو باسن شدید او سایبان د جنگ سف من خو جنت تیاجو من فرصت کې دوه الاخر استاد وختانو حتا موږ تیار یو مازا تامورین او فنزورین مازا تامورین ول امر لیک په سرس پرلشه تا تا نسو چکا حکم کی موږ تا حالت نو ور ان الملوکا یقین باچان کلشي جنشی یوکلیتا نورانی اکلیں باچان چې کړي تراش ورانین چې دا کله نوران باچیان چه اندا کار کئ او جایروزت اعلی غرزه عزتمن دا غل غرزئ عزت اعلی عزتمن آل دا غی ذریلا عزتمن خلک ذله کئ ما و ذله کی تا او سکه ما و ذله کی او قدا لے کاو یو کار کو جنگ هو سرгран دی یو کار کو زه هجله گما کدا هدیه قبول کرن بیا وب کلا رشي کلا کلمت دي مشري تعالی ديرا لغي قبل به نو چې دې به دي هدیه قبول کرن به په غرت کلا کول شي بیا خو به هدیه په نظر کې راولي نہ علی ولا هجره ولي غلا دالی کدا کوي واغسن بیا بده دنیا داري دره ولي غلا فنا حضرتن ګور مونچ بسرا وبس کی له غله شي فلما جاء ارکل شرای پا سلیمان ل السلام تا او سلیمان ل السلام اتین دوړنی انانداز کوې ما سره فمال تاسو ماله مه را وړي په ماطله غو چې را کړړي د مادر الله غړي دغې ناچ ترکيته اوستا بلندتون بیایت چې کوم تاسو په خپلو هدیوتهپون خوشالوسې ګین ارجیلییم واپ هي ته نا تییان نه براتلو کوې ته په لاکر لا خېبل نوم بیا نه لخر بر چې محخام کېلی ور شي غاپشه والله نخ رجننو او کوی بهزه د دیکرې نه عزیله تنځلله او کمزوروری قال نو ویلو اے دلی ایو کوم کوم تاسو نه راتلو کیما ته سليمان علیہ السلام ته څو کروري بهار شیا تخداري دا ری تخ ول حاضر یو یا دیو جنا چې دا د دار هر مال لاو هغه مسلمان شه نه دا غسل جايز ني د بلقیس د عقل موازنه کای سليمان علیہ السلام بلقیس ته مسله کای اس په command انداز کې مسلو کی بدل اړ لو باندې کې معلومات مسلو کی گزارې ذ مشاهادات اول د اړې خلې معلوم کوم بدات تخ دیو په جن جواب عقل مند دې ته مسله ډیره بیان کوم جواب بیان کوم او کله خو دې بیا ته سرسری کړی مو وای نو د دې وجه نه تخ را وړو چې داغه د عقل معادلې په کای چې دا وسونو مقدار کې پورا ده قابلایا تونی مسجد راتونه ما تا مسلمین تا وی دا نو الجن یو زور ور د پریانو نا افریت دیو پریانو کې دیو وي زور ور انا تیګه زور تا کوم تا د بیت مخکلو در دوستانه په مقامي کې د خپل ځای نه تبلاده ځای نه پاس نه مونږ بل او ل زبدې قومه امین امادار نووي لاغ سړی چې په صند ک الم د کتابو اناتیکه ذب راړم تاته ته مخکې یر ت دیلی کله او په کدونونه تا ته نظر ستا ستا نظر بله او پهنی راغلی په ترسی علم د کتاب چا سراو او یا خ دا سلیمان ل سلام ب روح دی روحمانی حضر جبی ل او چاته نسبنی برخیاغه سه دا په کرامات باندې تخه ځیر کړو خدا خبر غلطه ولي کرامات دوی په اختیار کې نه چې بس د دوی اختیار کې دی به کله تختونه وروړي کله یو شی ور کولدای تاسې کرامات دوی په لاس باندې نشانه کار خارشی خرقیادت دای اختیار کې نه ني مې دا دا سب به برخیا کرامات او جلالین د نقل کلی چې اسبین برخیا لاس پروت کوچه الله اندادو دا تقراوړه جو اتا فرورې شو او دعا باندې د وی الله قبول کړل دا کیش کی جلالن خدا خدای چې په کرامات ذکر د دانشته مراد الذین دو علم من کتاب نصره خودی سليمان علیه السلام دی مراد او خودی سليمان علیه السلام یا جبرئیل دی او سبنی برخیا ته نه مراداو کوشی نه دعا کرل کرامات نه دی تعالی ویلا وسری چا سان کېلم د کتابو زرات لګوم تا تطبیق مخ کیدو واپس کیدو نه تا نظر سا نار چولی چولید ته تخرا مستقرا ولا پسند پھل کی اوه علیہ السلام دا دا من فجر ربی مهربانی زمادرب دا یا بلونی ازمایش کې پما چې شکر وکړو کما او کفر کوما چې شکر وکړو یقینا شکر وکې د پادې پیدا ځان او چې کفر وکړو بهشکه زماره پروا دی او کریم عزتمن تعالی وير سليمان عليه السلام نکير ال عرش نشنا کې ديلا تخت دی نن زرو مونږ ګورو اته چې ځدارو می پی کړم ام تکونو من الذین یا دا کسانه چې نه پی منږ د عقل معواذې کوو چې پوه که نه مصرور ته کوون پهڅونه انداز کې مصر پهګوره سلیمان له سلام عالی منو دیب نه دی پتو دنیشته چې دا پهڅونه مقدار کې ف ده دا. نو داقل اندازو له پهې طرقې کوه او تخې اشنا کوي پهل مااجاد ارکه چې راله ویلې شوګزار شو د شان ستا تختې قاارت قان نه انه هو غیاکه ذاته هغه تخته زم دا هغه تخته هغه تا کې غوونو انه انه هم ذاته هغه تخته زم هغه تخته او تینا ورغړشم ته په ماخیل دينا یسین مونږ مسلمانان ته بيدار وسدا بند کړو دیلا ما چې بندي کوله بيد الله دے چھا چابندے کولا مشرکوا غریبن دکڑے ودا اللہ تعالی د رحمت نا دی ایمان نا وسدا بندکڑے و بلکیس زرا ماکانت اغا چھ بندے کولا دی سنا دی اسلام نا توحید نا ان کانت یقینن دادا قوم کافر نا نویر شیطان صرحه مانی دا ممرذون چراوشی په دې مانی قاری شي چې قالت وی لګي زه هر ورځ ما یکین نماز ظلم کړی په خپل ځان او ته وکشپت کیرلا ادخري سرا دنه شمانه تا لارد شمانه دنه سا فلم ماراتو هر کله چولې دماني حسيبتو ګمانو کوه لجت اندړوندی چدا زور زه دي وکشفت انسا کیا او بر بډې کې پډ کاله نو سرلیمان سره ان نو سرخ دا معړی دا ممردون چړه شيدي پهې من غ شوشي دا خو بګله دا شيشي پیاچولی شي پینسیمهپورته کوه بعضې خلکو دل د کې دروک سکله و دا ب دقې شران دا ډی رخ سرلیمان سره می را دوړه چې پهنی کوی واري د بعضې کسانو هغې دا خبره خوړه چې دا خو د پنیبانې اخلی خو په پډو باې وختري دا خو ډیره بند نه ده جو سرلیمان دا جو کا او څنګه معلومو جو ی سی کارو چې په اووببان شي شوله کوه او د تو پهې پورې چې دا په پوردي چې پډ به پهورته کې پې بره کې وې سرلیمان سلام ددي چې وکړ چې پډې وې په پډویختتن جو پنی کې دا د درو کې سره. یا امبر پدې پاندی سینګی داری چې په امبر پدې پاندی سینګی چې په نړیوي تخت شتاو کويستا اصل کې د مانایو د بنگل جوړول و جدا وا چې بلکیس د الله تعالی د قدرت نمونې خي دا الله د قدرت قدرتونو قدرتون ورته خي بلکیس سليمان سلام السلام ته حجيره لګلو سليمان علیه السلام دا سي بنگلہ جو اکھڑا پایمانی شیشے چڑھاو کھے بلقیس حق حیران اپادشوا ورتے او کھو دا چغورے اللہ پاک دا سی قادر ذاتیں مال دوہ طاقت را کړل سب اسہجی اور اللہ دی قدرت ایزار نمونی اور تخی دیو جنہ دا ماڑے جوړ کروا انی ظلم تو نفسی ما قالت بلقیسو ما ظلم کردے پاک پلزانو او واسلمتو او تابیدار اگر ذریمہ سرہ سلیمان علیہ السلامنا لِلَّهِ اللَّهِ تَجْرَبْدَي دَ مَخْلُقَاتُم وَلَقَدْ رَسَلْنَا الَا سَمُودَ آخَوَمْ سُوَالِهَا دا دو مسئلہ مص... بیان شوا عالم الغیب اللہ سلیمان علیہ السلام دوم لقد بلقیسنا خبرناو موسا علیہ السلام نخبران سان خبر نو اس دې مثلا سلامتی از اور کو تول په سلامت جاي کما ته ممتاز وګورا صالح عليه السلام قوم را جمع شي او خلاف کوي چافیا چی زو بچکوما سلامتیا ولزیما ولقد ارسلنا يقينا لغرو سموديانو تايو دغه صالح عليه السلام اني بوذ الله د بندگی قسم نو کې الله عالم فَإِذَا هُمْ نَاجِعُونَ فِرْقَانَ يَقْتَسِمُونَ دَوَدَلِو يَقْتَسِمُونَ جَغړې کواله دَوَدَلِو یو د مشرکین او بل د موحدین يَقْتَسِمُونَ جَغړې کواله وګورا صالح عليه السلام قوم کې جګړه جوړ شوه او ری ولی صالح عليه السلام بیان نهوېدون دا د انبياو سنتي چې کله دې مسله وکړه څوک بمڼې څوک بنمڼې نو کور کې و جګړې محلې کې و جګړې اختلاف پي دا د تو هي سره راغلي سي دا چها کا مسله کې اختلاف کو جوړي او چې ګول مول خبره کې نه بیا فوټول شیرو شکری زګه چې چملا سغوانه باسي بیا سګولي خبره کوي په چې چملا سغوا باسي د چا فقید رات کې د چا نظریا او ناکاره پهل باندې رات کې ان خا مخاله تېش کې راځي مخالفت کوي فریقان اقتصیم تعالا اویل ساری علی السلام اې زموږ قوم لمته ساجرون اول ب تلوار غړی به سیاټی عذاب مخکذ مفادات نه نیکی وکړې نه دا او عذاب غړې لولات استغفرون الله ولې بخنه ولې د الله نه چې پتا سوره همشي معلومه شوا بخنه سره استغفار سره عذاب الہی د پکیږي استغفار سره عذاب الہی د پکیږي دا د هر خیر خير پاران ذریعہ د استخبار د هر شر د دفاع د فار ذریعہ د استخبار یو عالم نه سره عقل له تاسو ښکارې و بچی نیستان اگر د استخبار خود نه بل راغل مال دنیا مې نيستې استخبار بل کاروبار مې خنل استخبار وای استخبار د هر شي د فار ده او نه بخانو غوړی چې عذاب جنت د پښولری شي قالو نو ولدي اتایر نابک بدپالی نصوبت آبان دی قالو تیرنا بک بدپالی نصوبت آبان دی او پاگا چا جسرستان دی کچی تاثرہ غلی دا مصیبتو ندی قالا نووي لغا صالح علیہ السلام بدپالی ساثرہ بسنگ دا اللہ کی دا بدپالی ساثرہ بسنگ دا اللہ کی دا اعمالو دا شرک دی اعمالو دا کفر دی دا اللہ دل بارکن دیو جنازہ بنا رازی بلان تم قوم تفتنون بلکتاسو یا قومی گن کیا چول فغانف المدینه ته او بخار کی تیس توراتین ناډلې وسرونه په قراردادې پساد کوبزما کې دانه هډلې او شی ایتیاډې کړه اوری د سړفاره د پساد د فاره تیس توراتین ناډلې پساډي کوبزما کې ولزون جوړ جاړې نه کوو قالو تقاسم او بالله اول دیو لکه قسمونه اخرې چې امر شي قالو تقاسم بالله قسمون اخری پا اللہ لنو بایی تن نو چی خامخا دشپیه بچا پا گرزو پدو او پا آل دادو علی که قسمون اخری چی بگارو پی چاپا چی اوجن بے یا تقاسمو مازی دا قالو اوی البی دا خبران پا دا حال تقاسم بالله قسمون اکردو پا اللہ پا اللہ قسمون اکردو لنو بایی تن نو چاپا گرزو پا صالح علیہ السلام آل دادو ثم نقول ان جاب وای دیولیہی اغواریس تا ما شین نا مخنو حاضر سی ما الی قال زید علاک دال او من گوریشتینی منطا پتنش دا من خدا غزه کڑو نو درو بو او او چلو گذو چل و مکرنا مکرن تدبیر مکو تدبیر دا بچاو دیس مبدا بچاو دا سالی علی ما تدبیر کو قوم لای شرون او دینه پویدل نو ګورہ کیفه کانا انجام د فریضه دیو اننا دمر نام <سلام> چیکینن ما الاکرو دیو لرا او قوم دیو لرا بغونډه پتل کا بووتوم تا دی دی پورنا خاویتون اوهتنی بماس ظلم پسود ظلم دیو ان فی ذالک یقین فدی کلاتا نفذ لقومی عالمون د فاردا قوم چې پویږي وانجینا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْخْلَاص فَالْمَا قَسَانْ چِئِمَانِ رَوْرَوْا وَكَانُوا يَتَّقُونُوا اُوْذَانَ سَاتُونَ كِذِ شِرْكُنَا قُلُوت وَانِ اِسْقَالِ لِقُومِ دوِي مواقعہ سلامتی آزوارکوم انبیاء سلامتی آکی ما تَمُتَاز صالح علیہ السلام ما تَمُتَاز اُسْوَئِ لوتن علیہ السلام سلامتی آکی ما تَمُتَازا اولوت علیه السلام کلچوی اغاق پلقوم تا ای رات لکوی بیهایی تا و انتم او تاسو یا قلمن پو ایچ دا بیهایی دا کوئی اینکم ای تاسو رات لکوی نایر نوتا په قویش پرکولو من دون انیسا زنانونه زنانونا بید زنانونا مدخول د دون اغا مقصود بالفعلی مطلب سو زنانو ترازعیم او ما بعد د دون مقصود بالتر کیم على كان فرداي من دون الله ها الله نه کوی سمانه الله رحمت کوي او دا نور فرداي دا فردا ا د رشید الله غری رحمت کې هغه سکولي مولا راغی وای قران کې خو الله وای ولا اتذ الله بيد الله نه کوه او داخله کې خو سره الله نه رحمت کوي دا رحمت کوه من نه نه دي نه ما ورته دا دون معنی دا چې بغیر دا الله نه بل خدا الله سره رحمت کین خیر دین دا یاد مر دی من دون نن نه سا ته زنانو سره خیر دی خو بغیر د زنانو راتلم کوئ سره غل شو ما ته پوئ دون کې قیده دا عادی متقول د دون مقصود زنانو فزنانو راتو کوئ ما بعد دون مقصود بترګ نه اړ نه پرې ده ولات ذو دو من دون الا مدخول مقصود بالاتياني الله دا چغو وای او ما بعد مقصود تک د نور پری د هغی د چلی مو دا ده س دو سان بلندتونم قوون تجرون تاسو قومینا پو هم نو جواب د قوم نهدو مگر دا اوویل غی اوبا سئی آ دروتر سلام د خپل کنا کلی کئی لرے کئی. او کوئ لے کوی او د خپل کرینا یقی دا اوناون سړی دی یا ځان پاک پاک کوئ داس ششی خان را تکی کې پیدا شو پنجې نو نو خلاص هم اندلره اندلره مگر بي بي دو قد نه دا کړم ته پاتې کیدون کومه په حساب کې و هم تر نه لې او مې ور او پديم مځوران ورول بعد پکاڼي ویشتم ډېر دو يرولې شو اوس خلاصا د دو دوه مسلې خلاص دي کړې سلامتیه کې ماته محتاج و الحمدلله ده لا مناسب سببونه دي الله علا وسلامون او سلامتی از الله علی باج لجنه صفاء وبنجانو ده الله چې چون کړو الله ټول انبیا سلامتیه کی متا محتاج الا خیر الله ورده اما یشرکون یا چې دو سر صدا جوړی نبی علیہ السلام چې بدا یا توین بیا به وسروین بل لله خیر وابقا الله ریډر غورا الله دی بافی الله خیرون اما یشرکونن اللہ دے غورا کعاگا چی دیو سری سار جوئی نو بلی اللہ خیرون و الله پاک ورد و باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا الفاظ ام من خلق السماوات والار دا اوسو عدل اللہ اقلی زگر کئی اوری چکل اقلی تلار شئی نو بابا بکی نو ورطوی بابا رازا دنیا چا شل کری ندا راشه جزاته د توحید ایتونم تی واره نشور شورتا ام من خلق السماوات والارض دا په توحید باندې اغدرلنی ا دلیل ذکر کوي په توحید ام من ده ام ضمانه د بل ده د مسکین احراز ده بل من خیرون بل من بل خیرن بل خیر ده سوک من خلق السماواتي اغه سوچي اغه اسمانه پیدا کړلي الله خیرون اما يشركون الله ورده او کار چې دوی سری صدا را کړلي نه اما نه بل من بل من خيرن اغه ذات ورده چې دا کارونه کړدي معنا نه دا ام په معنا دا بل اي راي سره د مخ کې نه امن ام بلمن بلګیا څوک ور زده چې پیدا کړی اسمان او زمکي ورې د برینو وبم راټوکم په دې سرحده یی قضا ته باجام باغچه تر تازه ما کان نشته ساو ساغت کې شرو ټکو یو وانا نه ايله اللهم الله اشتګر سات سر د الله نبلنا بلهم بلکه دائیو قوم ده یادلون اوڑی توحید نه یادلون ده عضول نه ده اوڑی توحید نه یادلون ده عادل نه ده برابره الله سره نور نور و سری صدار سر جوڑی بلکې اغزاد غوره ده جال الارضوان چه گردولی ازمه کا قرار او گردولی ده پمینده کې انحارن ولی او گردولی ده پتیزمه کا بانده رواسی او گردزور داپ ما ب د دو کی کے فردااعله هم اللہ ش کار سھ سرد اللهہ بلناہ بل نشت بلکې ډیر د خلکونا لا لمون نه پوئگیین اما یجب مست بلکہ اغزاد غورا دییں چې قبلی د پریشان اضادہ کل ورت ال کله چې چغو الل ت پریشان اللہ رو بنی او ای ش کیا الله تکلیفنا۔ گرزی الله تاسو لرا خلفال عوضی پیو بل پسی پت مکام الله هم معاللہ اشتیک آر ساس سرداللہ نبل نشتا قلی لما تذکرون دیر لک ساسو نپن دخلی لک اخلی او لک پن نجے موتبر پن بس سراسری اخلی قلی لما تذکرون اے تذکرون تذکورن قلی لما پن دخلی پن لک لک پن نجے موتبر دیر پن والے اما یا دیګم بلکې هغه ذات غره دی چې لار خېتا اوسه هي ظلمات چې برول بحري په تیرودو چوبو لريمو لار درتفې الله او چوبو لرياب کې لار خود ول الله دې او باز خلکو یو خبر نقل کړدا موضوعي منګړتا وای چې اوسړي جنگل کې رواني او داغن لار وګشینتابو یاي باز الله اعينوني اے دا الله بندگان ته امدادو کین لار په سوکو خای دا لار فودل ول الله دی بندگان ته چوی الله ته ولي چغنه وای چه الله ما تلا روخه چه لار تعالی کین هغه ته ولي چغنه وای و ميرسل الريا بشرم بینه دی رحمتي سوغ لگی بادونا زیر مکه د باران اے کرساشته سر الله تعالی الله لو دی الله <سؤال> دا چې جو سر سر سر جوړي بلکې آزاد ور دي اوله پیدا کړلې مخلوق بیا دوباره واپس کېدل را او څو خوراق درکې تا اوس را اسمان نه باران اوري ولار جو دزمه کې نه آ گیا غاني ټکې اعلی الله اشتکار کارسا سر دا الله نبل نشتا عاد قلوه هاذو برهانكم را اخبل دلیل ان كنتوا صادقين قطا سرهشتنیي قطا بخل خبره کې رشتنیي نه راړې دلیلو د اولي داوی خلاصه عالم الغيب الله دې سليمان عليه السلام په پټونو وو او موسی عليه السلام نو وو او سی خلاصه قلوه لا يعلمو نه دې وو من بسماوات اګه سوچ چې بردي او خدای په پټو غیب دان څوک نشته مدارک وی غیب څه توي ما علم یکوم علی دلیل ولا طلع علی مخلوق چې په دلیل نه راغله مخلوق ته دا غیب نه ته غیب وای چې وای ورته شو نه غیب نه وای خو بیا امباول غیب ده او ری الله وی په غیب څوک پونیشتا غیب څه توي ما علم یکوم علی پا دلیل چې غریض دلیل نه یې معلوم کیا اول تعالی لنا سوف نخبر شی دی تغیبوی د دې وجه نماداریک نقل کړلی د حضرت عائشه دنه په اوله باندې عائشه دنه فرمای چې ګورا من زمان محمدن یا اللهم فی غدی فقد اعظم الفریط علی الله په نبی له سلام سو دا الزام جوړ کی سبا کار ورتا ګاره دی دلوی درو فالاجوک منزا ما ان محمدن یا لوم ما پیغدی آزمل اعظم الفریطال الله پالای لوی درو جوکم بیا مدارین نقل کئ هم دغه صبحی دوسوا او نو رسم کې دېم جیل ان العباده لا علم لهم بشی مخلوق نه پوری مخلوقات و سر علم د غیب ونشت بیا ور بسید دغه صبحی وې 30 صباح یا علمون الغیب ان العباد لا يعلمون الغیب ټول مخلوق په غیبونه دی پوਆ ځبدان یوځه الله ندی پوਆ او دی وینا حاضر ناظر دي او ریکنه او پیر می د حال نه خبر دي سربې خت دنی ولې دلبار لبروانی ولې پیر مینی پوه دا دا دا کې دا قران وای نه دی پوہ غیب دان سوا دا الله نه بل سو نشتا الا الله مگر یو الله او نه دی پوہ ذکر او قرته کولے شی دوی می سکی زجر پر انکار د مقاصد او زهر پر انکار د قیامت بل ضدار کيل مو بلکې ګړ وړ شه د علم د دیو په بار د اخرت کې د قیامت بارے کې علم ګړ وړ دې څوک یې راضیه او څوک یې ناراضی څوک یې نه دنیا کې مایرین دي او د اخرت بارے کې بلیدار ک علم او عظیم بلیدار ک علم پرموہی تهلم د یو په قیامت تا په قیامت خپو کړو دیو ته قیامت درا ته علم پرور کړی شیخ اوس نمنی بلهم بلکی دیو پشکی د قیامت نام بلکی دیو د قیامت نه جړاند اوس زجر ورکی په انکار دو قیامت باندې وا ک سان چې کافر دي کله چې منګه خاوره شو او پلاران زمنګه منږ به بیاو ویسې شو لقد و نه لوشي لیمونږ سره او زمونږ د پلاانو سره من قبل پوخه دا له خو مونږ سره د مخکې نه شو اننا ده مګرې د پوخانو نقللو ووا تخی پهدوننی وي اوګر دی زما کې سووج کوي سرګواننجم دنا فرمانو الله څې ودي و. ولا تحزن عليهم تسلی مغم جن کې غپدېو د دې په علاقه مغم جن کېګا ولا تکون او مکهګا په یقین پتنګ سیا کې داغې نه چې چل کین وي یقولون ازجر کې بیا پین کار د قیامت او وای دیو تل وې دا لوځ نووه تاسو رښتینی نوه asa yakuna nizila chi rad balakum nizish taus ba zayara او یقینن سارف اگر خان می ربانی خپل کو باندې او لیکن دیر دخل کو شکر نو کیم او یقینن سارف اگر په وا پاږي پټي سینې دی आवाज سرګندې و ما من غائبه نشته یو پټ پاسمانوس مو کی مگر په يلم د الله کی دین ان هاذا القرءان ذا زجر پر انکار د قران یقینا دا قران بیان کوي بنی اسرائيلو تا دیر چې د یو بګې اختلاف کوي اختلافي مسرره بیانې چې او بګې اختلاف کړې و انه یقینا قرانه لهودن د هدايت ته ورهمه او د رحمت او د مهرباني د پاردو مینان او مؤمنان د دینه پیدا اخلي رحمت او چتۍ مهرباني او چتۍ او یقینا انصارم د تصلي نبي عليه السلام ته يضغي بينهم بيصلګي مينسکي پوګو خپل سرا الله دې زور او ځانوپاره پله یقی نتو په حال ککاره ان نه کل می موتا او تون شورلی ملوته ان نه کللا اصل کلام تشببی د ان نه کلول پهفااره کل موا ت ش دا فرمانوته چې د پهشان تشبید د سر په سیور کلله په د مسیما کې. تاله پادر شي دي کوي مشبابي په شب کې اقوايد چانا د مشبانا مړي خود سر نه نوري او د د پیدي خبره نه نوري کافر مشباه او مړي مشبابيشو مشبابي په شب کې اقوايد مشبانا نمړي سر نه نوري او دوی اوري او او خود پیدي خبر اوري او د نقصان خبر نه نوري ناوري او مړی ناوري او دې مړ اور ته ومو او دا ومو چې ناوري مړی اوري هغه ساومنو کوو فرانو من دلته کې مشبابي مړی ګرځول نه وجه سبې ادمي سيما دا ان کراتوس مړموتا تنشورولم مړوتان مړوت تنشورول ولي ولي مړی ناوري هاو قرانوی ناوري او مردي اده نا مرنه دي ژوند او او دموچ نه اوري بلکي اوري سونه زور لګي ان كلا دوسمل كفار كالموتا نشور ول كافروتا چې بشاند ملو دي نشور ول وراثوسم اوسم او نشور ول كون تبلنا كلا شو ګرځا كون اونې ته لار خونن کې روان تا د ګمراي داغانه ان تسمی نا ورته الا من ان تس ان تسمی نا ورته قران الا من مګر هغه چاته یمن بیا دی نه چې یقین کې روان یو فه مسلمون دې تابیدار دیو ته قران وروا چې کم تابیدار دې یقین کوي اهل قران اوري معلومه شو چې کم خلک قران ترا ونديږي دا دې پدې خوشخبریونه خوشاله شي چې دا د الله تعالی تبیدار دي دی او دیو د الله پایتونو ایتونو باندې ایمان راوړنه زکه قران ته ناسي الله خپل پیغمبر د سوې تنشر ولې قران او لار نشو خولې د ګمړای نه مگر اگر ته چې ایمان راوړې دونه او اگر بسملاری وېذا وقال قول دا استفی په اوخروی عذاب الہی روان دی دا الله په غریو کې برازی تبوس پنه گئی واذا وقع القول العلیم کله صاحب شی عذاب پجو قیامت کې ال ذل عذاب برکما واذا وقع القول العلیم کې نو اخرجنا لهم رواء سو مجذور دا بطن یو ساروی من الارض مکینا رواء تو دان دابا خبر بکی د خلق سرا توکلمهم خبر بکی د خلق سرا خبر ورکي د خلق سرا ان الناس اچین خلق کان بیا اچین یو لایو کینو زون پایا دنیا تین نگی حدیث کی رازی دریش زندی چدا روی جن بیا توبہ نہ یو پا درو کی تلو شمسی من المغرب درم, درم زهور الدجال او درم زهور الدابا د دا دابی راتل دابیا توبه نا قبلی چه کل را دریوانا راشی او دا الله پاک زورنو ارکی دی خلقو لا چه اے خلقو نن دا انبیاو میشنو خبرنما نئی ساو دا ساری پا خبره ایخن کوئی صاری خبر آمنه صاری پهلمانه دا باثره زمانہ کې صفات ترپ نوروزی او داغه په لاس کې با د موسی السلام عصای پړې بسپین مار په مہر پسندو لګې بل لاس کې به وتي تو سليمان السلام په تور مہر لګې چا څنګه له وی مہر و لګې الله پاک زورن ورکې چدنه ته خبر هو منه نه پاغي یقین کوی خدا الله په اړه نه کوی په کار دا چې دا الله په خبره او یقین کوले دا الله په خبره باندې باور کوले سلاج صاحب چې از اپجو راو با سمږجو ذرا دا په تنو ساروي منل ارض از مكينا د دې ساری باركي بیا خلکو کسی نقل کړ دي تفسير ابن کثیر پاغي باندې رد کړل دا کسی بي ځایي تکلیمو مومو خبر وکي دا دا با جو سره ان الناس ج خلقت پایتون پېدون زمونه چي کين نه کوو پا اور چ پورته کوم من كل امتین دا اړ یو ټولینا فوجن یو دارا مممن دا غچانا یوکزیو بیا سینا تکذیب کی زومدا اتونو چ زومدا اتونو تکذیب کای زویرا پورته کوم ولم ذویت بعلم او نه درای ګیر کړین دا آیاتونه په خپل لم کې په يلم آیاتونه مانی خپل لم نه ورسته ولم توحید ته بي علم او نذرagir کړی دا آیاتونه په يلانسپل کې اول خدا دے چې قرآن او آیا ځان په پوکهنه په بیا دا وی چیردا مولا دان منی دان یو خبره وو نو قرآن دې وی نه نه دې دا قرآن نه اگانه پټوي لګي دا مولا دان منی و دان منی او ری نو, نو قرآن وای و یو ماناشروم باور چې را پورته وکړم ټول برابر پورته کوم من کولیو متن را پورته کوم غونګاریو ټول نه وړالم مم من دا چا تخزیب کې زوم پیا په یو زون دی ویسه سب یو زون سب پسب سب سم جوړون کې سب په یو زون او و زمانا صفن جوړل سب په سب معنی سب په سب جی وایي سب په سب برابر وایي حت اذر دي اذاجه او چراشي قالا نوبيوط الله كذبتم بياتي دروجن کي وتا زمایا تون ولم تويت تو بعلم او نورا غير كلي تاسو زمایا تون په کې زانو پکړه اما اذا تعملون تاملون کم دیاغا چامل مکو وقال قولا علیم سابت بشا عذاب پا دیو پسود ظلم د دیو فا املا ینتی خونا دیو با خبر نشک والے خبری با نشک والے علم یارو اینگوری دیو انا جالن لیلا چی من کردو لیشپا ادلہ خلیا لیسکونو پیا چی آرام کئی پا دیگی شپا مد آرام لگر دو اللہ مدرش په غزو الله دا متاریخ د 23 سنې سره شپږی انقلاب زره عالم تر باندې جذربو ما او ناره موسیرا او غزو له موږ شپه مبصرا روخانه او ورځ له سر سي جان نه لیلا نسګون من غزو لیس کنو فی اچارم کے بجے کہ ونارہم سرا او گرذول زمان گورز مبسرن د پار دلیدو دا لیل سره مزمن حذب کو پکرنی د مبسرن اودمو نهار سره لیس لیس ہاں لیین کو لیعیشو حذب د لیس کینو منگا ورز گرذول ولی دغه پارا چې بدیګلی پور دشي او ګرځي منتشر شي سو پوهید حاصل کی دل می ګرځول نه اوره دانجتا اندوره د نشپرخ کول او د شپې نور را رمضان دے دشپی دس، کار کے. دی د شپې اڑمې ده هه تر کې او دوره دی بیا ز ماخا پرو دین تا خور جن شو خروټین دی بدل شو ان فی ذالک یا خن بدې کی لائتن دلیل دا پار دا کوم چیمان روڑیم نپاورا چی پوکی بوشی بش پیلے کی بفضی آم گبراؤ بشی آغا چی پاسمان رو کی دیو بزماؤ کی فضاعت طول با گبراؤ شیمان بیوش بشی اللہ من شا اللہ مگر آغا سوکو چی خوخی دا اللہ آغا سوک چی دا اللہ خوخی آغا سوک دی آم بیعالی مسلام دی آغا با دا گبرات لګا مارکی سورته انبیا کې توسویل یو وصل یو کې دا به د غبرادت نه په قیامت کې بچي په دې به غبرادت نه راځي سوره انبیا کې یو سل او یو آیات کې هل ته ویلو ان الذين سبقوا منل حسان اګسان چې مکه شهريږي لپاره زما در طرف نو عادخ اولای غانا بدون دی بلری ز جانم نہ نه کان به دی بلری الا من سبقت مگر اسو کو ما ان شاء الله چې الله وفای او کل اتوه د اخرین او تول راجب الله تعجزان وترل جبال ان بتو غرن لرا تا زبوا غمان بکی په دې جامع تنکل چدا خوبه زیولار دي و يتمر مر الصحاب او دا ورنا روان به پشاندته د واریه دا سیمندي بو هي لکه وریه سیمندوي وترل جبالا ان بغورنا تا زبوا جامع تنام چتو په غمان کې اوس دساکین چدي خو روان ندي ولار دي او ته مور مر صاحب او دا غورن وظیفه شاند د دو دورې دي 10000 براوني 10000 ګرנדי براوني دې پتارل جه بالا 1000 واجبات چګومان کوي د ساکین چګومان کوي د ساکین د ثورې شهر دوه جنا هغه وظیفه شاند د دو دورې ئې نه وګورونه تاسو وا ځایته ګومان به پکې د ساکینته وبد ولاړ دې ستيز براوانی وې تمو رمرصام او دا بزي پشان د تو آسمان نو الله دا کرد الله دې سنا الله جوړول دا الله دې الله دې اغزاد اطفن كل شيء چې مضبوط کړیاريو شې بشک الله خبردار دے پاچی تاسو باندې کوئی نه چا شراتو بل الحسنات په توحید فلهو خیر من ادذر غره د اغینه ده بهتر بولاله اور کئ وا هم من فزای یوم یذن امن نون او دیو د غبراد د قیامت نو پامنی پا ومن جا بیسه ده چا شراتلګړي بشیر پانی فکوبت نو بش مخونه دي پور کئ نذكور به کئ حل تجزونا بدنش کې دے مگرد آگی تسو عمل کو انما امیر تو دلی وحی اخیر کی ویا یقینا ما تا حکم شوئے دے چی بندگی حکم درب ددی کری اگر حرم آیا چی دے کری لاغشت راپت ور کر دے عزت ور کر لے ولہو کلو شے اللہ در تابدار دے حریو شے امیر تو شے ان اکونا من المسلمین چې شمزو من المسلمين ده ما نوں کو نادا تای بھی دارو او ما امورہ سم پد چ ما قران پیغمبر وہی ما تعالی امر کر دے پر قران پر رسو باندھی نو او زبل لو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا فَيُنَمِّي لَهُ أَمْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا أَوْ مَن ظَلَّ أَغْسَوْجَ وَرَنَ الْقُرْآنَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ إِنَّمَا أَنَا زَارٌ مِّنَ الْقُرَى وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ زَيَّدَ اویلم هممدو نهجی اللهګه سیوری کوم زرده او به خیت او سر دلیل د قدرت خپل او بژې جلدراما کا نرب نستاه ب خبره دا هغې نه چې تاسوعمل کوی ب خبره نه دی دا تفیم شو عمل, عمل ساسوور ته معلوم دستا به دره